Це був тонкий і гострий випад на адресу присяжних. Він розкривав гнучкість та гостроту розуму Блада і міру його самовладання, що особливо посилювалися у хвилини великої небезпеки. На будь-який інший склад суду. Його слова справили б те враження, на яке він і сподівався. Можливо, вони вплинули б навіть на цих слабкодухих овечок. Але тут знову втрутився Джефрейс. Він почав дихати важко, шумно, потім рвучко підвівся. «Пресвята діво!» – закричав Джефрейс. «Чи доводилося вам бачити такого безсоромного мерзотника? Але з тобою вирішено. Я бачу тебе, падлюко, вже з мотузкою на шиї!» Закінчивши цю зловтішну тираду, суддя знову впав в крісло і заспокоївся. Комедія скінчилась. На блідому обличчі судді не проявлялося ніяких ознак душевного хвилювання. Його знову охопила тиха меланхолія. Коли ж за хвилину він заговорив, голос його був лагідним, майже ніжним, але кожне слово чітко лунало в принишклому залі. «Не в моїй вдачі кривдити когось!» а тим більше втішатися чієюсь загибеллю. «Тільки ж жалю до тебе я!» – вдався до цих слів, бо хотів, щоб ти подбав про свою безсмертну душу, а не віддавав її на поталу, вперто чіпляючись за брехню та викрутаси. Але я бачу, що всі мої зусилля, все моє співчуття і милосердя – марні тому мені більше нема про що з тобою говорити». І повернувши до присяжних засідателів своє сумне, вродливе обличчя, він додав, «Панове, як представник закону, я зобов'язаний нагадати вам, що той, хто хоч і не брав безпосередньої участі в повстанні проти короля, але свідомо приймає, дає притулок або лікує бунтівника, Є таким самим зрадником, як і той, хто виступив із зброєю в руках. Моя присяга і власне сумління зобов'язують мене роз'яснити вам суть закону. Ваші присяги і ваше сумління зобов'язують вас ухвалити справедливий вирок. Після цього Джефрей почав промову, в якій намагався довести, що Бенс і Блад. Обидва винні в зраді. Перший – тому що переховував зрадників, другий – надавав зрадникові медичну допомогу. Він пересипав свою промову улесливими посиланнями на свого законного государя і повелителя, якого Бог поставив над усіма, і лайкою на адресу протестанців та монмута, про якого, висловлюючись його власними словами, він знаходить сміливість твердити, що найбідніший законно народжений підданий королівства має більше прав на престол, ніж цей байстрюк герцог. Господи, яке гаддя завелося в нашому суспільстві. вигукнув суддя і впав у крісло, знесилений таким енергійним виступом. Якусь мить він сидів нерухомо приклавши хусточку до рота, потім знову якось неспокійно засовався в кріслі, і знову його обличчя спотворив біль. Він ледве зміг кивнути членам суду, щоб ці вийшли для ухвалення вироку. Пітер Блад слухав нестримну, богохульну і майже непристойну промову Джефрейса з байдужістю, яка пізніше, коли він згадував про все це дивувала його самого. Він був так вражений поведінкою цієї людини, протиріччям між його духом і тілом, методами залякування і примусу по відношенню до присяжних засідателів, що майже забув про небезпеку, яка загрожувала його власному життю. Присяжні засідателі незабаром повернулися. Всі троє підсудних були визнані винними.